milí bratři, milé sestry, mezi prvními dojmi, když jsem přišel do Čech, do Českobratrské církvy, do kostelu a modlitevném Českobratrské církvi, jako jeden z těch prvních dojem bylo to, že na, v těch prostorách je málo ozdoby, ale bývaly nadpisy.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 z katolických církví, které byly jednodušší, museli být, které byly i mimo obec, museli být, a které měly zvláštní stavby, zvláštní duchovní rys. Tak tyto verše v kostelech, my máme ještě nějaký sál v vedlejší budově v Masarykovém domově, tam jsme to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 I autoři nebo žáci, následovníci evangelisty Jana toto nezapomínají připomínat. Tak vznikly vlastně ty Janovy dopisy, navazující na janovo evangelium, aby sromaždění, aby zbor nezapomnělo. Kdo nemiluje svého bratra Jelhářš?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 z jeho psaní je zřejmě, že on nechce zastrašovat. Naopak píše, láska není strach, dokonalá láska strach zahání. Jak to myslí? Zaprvé myslím, že Bůh je láska, to není definice Boha. V těch takových definicích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 To je ten dobrý pastíř, který dává život za ovce. Nepředstavitelně, nepochopitelně. A který říká svým učetníkům, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátelé. Proto milujeme, neboť on první miloval nás.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 bydlili s námi. Je to každý den, nejenom, když se shromažďujeme. A taková láska, takový bydlený Boží s námi může zahánět strach. Když jsme trošku zkušení a realisticky tak víme, že trvalá láska je nesmírně těžká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 Není vyzva žádné varování jako jak hrozba trestem, ale jenom povzbuzení, že můžeme milovat. Kdo nemiluje svého bratra, který ho viděl, nemůže milovat Boha, který ho nevidíte. Ten figel je tam viditelnost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 který trpí křivdy a násilí, a tady na toho, který mám před očima. Cíl Boží lásky je bratr. Nejviditelnější je ten blížný. Nemám milovat všechny najednou, to nikdo nemůže. Ale hlavně tenhle, který ho teď